گران و مخترمار کو د لیا کتلیس سیب دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چنگی شویده د دی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکل جکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی نمبر 0301 لکه چهړدې سه شو او امانتدار دا شو ده ده ده او دلد حکم پابان شو نو راغیت اخ... ته حکم دی کتابداری وکي د دې بادشاہ او د خلیفان خبره منه اوا وخته مغر زوي ز کتابدار د الله نه نه اخته احکام چې عمر سلطانیه ورتوي پمن درایته د بادشاہ کری اول ذکر کئ بادشاہ ته حکم اول چاہتا بادشاہ ته حکم دی ان الله بیشک الله یامرکم حکم کې تاسو ته انتو عبد الاماناتي چور کې امانتونه اله اهل ها مالکان ارچا تا خپل حق فیصلی فیصلې چکيږي نو فیصله کې خپل حق ورکه میراث کې خپل حق ورکه مال دو بیت المال کې حق ورکه ارچا تا خپل پوره پوره حساب ورکه او امانته وی مال نه دی امانته دینم امانت دی معلوم دی خبرم امانتا مشورم امانت دی راز امانت دی قران دا ذکر کئ سورۃ الاذاب 23م پارا آیت 72 کی وئی جماعات پنځینوم لغه ان عرزن الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يهملها علې منګاولوند کو د نخپل یعنی حکم خپل اسمان او ارمز کوتا امانه ماراد دین حکم علې منګو تلوند کو دارنګي امانه په معنی د معلم راضي لکه سوره البقره کې 30 او امانت په مال او د دولت او امنازي د 73 ایت کې ویلو سوره البقره دریمه پیرا 230 کې ووอัล دی فرمایلو وان کنتم علی سفرین ولم تجدو كاتبا فارحان مقبوز وا و ان امن بعضكم باز بعضا فليؤد الذئتو منا امانته او تؤمنه امانته اعتبار شي پاغ دمانت هغه شي اعمال دي ما جکم نن امانت نه مارادو شروط الانفال گورنه التكيم وای مارات نه اغراضوم دي سوره الانفال نهمه سپارا اوشتمه اتي وی 27 کې الانفال یا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وخیانت مکوای پر راز د الله کې دا د امانت سمورادو دینو ما معلوم راز دا ټول ته مراد دي انت عبد الاماناتي چور کې امانتونه الہ اهل خلق دا گیتا الامانات حقوق الناس عامتا عام حقوق اخل کو تو ور کې دا اذا او اذا حکم تم اکل چې فیصله کوی بین الناس په من د خلکو کې ان تاسو مو فیصله کوي بل عدل او انصاف عدل نو مراد دي کی قران او سنت فیصله کوي د په او سنت باندې کوي قران او سنت مراد دي ان الله بهشکه الله نه ایمه د غرضي هغه یای کوم چې نصیب کی تاسو باندې په دې سره ان الله بهشکه الله کان دی اور دن کے بصیرہ الی دن کے دے پارس باندي یا ایہل الذین امنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واول الامر منکم دې زنه دیم قانون بیانې دو داوامو رسولانیونه اراده مطلب داو چې کله ستاسو مشران او کما ست سې شو حاکمان سې شو بادشاه هغه سیدي خلیفہ سیدي ته نو رعیت دوی چې دې پته روان شي دې جوړاله ګانا بادشاہ سي شو نتا س باندې د بادشاہ حکم منل اغلازم دي نديږي کې تعلیم ورکی مؤمنان اوتا يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اطيعوا الله و تبعدارو کې د الله او تبعدارو کې رسول او تبعدارو کې پیغمبر او ولل امره منكم او خاوندان د حکم چې تاسو دي فإن تنازاتم پس کچري اختلاف رجز تاسو في شيئين في يوم سالكي فردوه نوسي أغا إلى الله كتاب دالله تاور رسولي أو سند ده پیغمبر تا إن كنتم کچري تاسو تؤمنون يقين كون كي بالله في والله باندي واليوم الآخر پر ازداخرت باندي قل جز تاسو یا مسله کې تنازعاله جګړې اختلاف راغی نڅوب کوي فڅوبه حال کوي ناول داغه د پاره کتاب الله لري هغه کې هغه مسله وګوري ناصفه کې لږ او کم کې ورا جوړې لږ کم کې پکې وایي نو تاسو په اساله اباول په کتاب الله وی قاګې کې نیوی نبي په سنت باندې کاغی کې نیوی اقوال او دوه صحابه کرام او اجماع امت او بیا دغه راستو قیاس نه مجتهد د دیو جنا امام راضي رحمته الله علی د دی ایت نه غسل اور وړ دلیل هغه خولري یو اتریه الله کتاب الله ردا واثي او رسول سنت وهو للأمر منكم اجمع امت فإن تنازاتم في شيء دي دي كي اغاقياس مجتهد دا صلور دا شري چه كم ننو دا دليل لی دي صلور على دليلو كي مسالا أغا بلتا أغا بغوري و أول أغا الله بيا سنة دا پیغمبر نووي يرا تيك دا قال الله قال رسول چې کمونه دادي بس د دا دین علاوه نور چې کمندینو اداسیه وبستی نوایا بس کار ستا دی زکه د امامان اصول نه اصول مینس کې حل هغه په سبا باندره کې کل دغې په مینس کې یو مثلا اگر عل مختلفی را انره ترجی اصول د امامانو اقصری وا هغه کوم دی او کم امام کومه ترجی ور کړی دا ان یو امام د حرمین امام شافی رحمته الله علیه وای چې عقبانه به عمل کیږي چې کم احادیث له حرمین او هغه چې کم نه ترجی ور کھڑی. دا یو دیم دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ا احادیث چې د قران سره هغه موافقې برابر وي ناقل به ترجیح ورکېږي امام مالک رحمت الله علیه هغه د مدینیوالو او عاقل به ترجیح ورکېږي چې په کم د هغه باندې احادیث باندې مدینیوالو عمل کړی او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کثرت د دلیل آی کم ترت چې کثرت وي نو اغه له بدرجی ورکولي له د غیر مخلدین اصول نشته ویقال چې داسې مساله راولونه بیا بڅکه اغه که به کم اصول له چارې اختیاره نه دا یو نه اختیار خو په خپل کسب باندې به وایي ځکه د اصلور د دلیل بیا د شری امام راضي رحمه الله علی د ایدلانه له کلکولي ذالک دا خیر وردی واحسن التاويله اغه سری پنسه جکه او اغه مساله په حقغه منسوصی مساله ته ضرورت نشته لري لکه سبحانك اللهم ادارنګ یو صورت لستل قرت نهغه په تخلیس ضرورت کو نشته لري عق منسوصی مساله را غیر منسوصی اغه دا ولې بیا غوډې کوم کې نه اغه مساله چې غیر منسوسی ده چې دغه تعلق د فروخ سره ده نمنګ په اصول کې دغه او په فروخ د خپل امام دغه مقلدین یو او دغه تقلید کو بیا ګوره چې د امام ابو حنیفه یا د بل اغه اصول لري دغه د مسله تقلید کې کم اغه اصول لري نه ګوره نو لاول سره هغه یې ما منل روس ته اعتراضې ان شاء الله کې بیا وځاحت کوم الامترا ايتان الکتلي ای ال الذين کسانو ته يدعمون چې دعوی کوي انهوم چې بهشکه دي اامنو يقين کړه دي بما پاس باندې انزل له کا چې الی گلی شبرتاه و پاس باندې انزل چې الی گنی شې دي من قبل کا ماکستانا یریدونا ارادک دی ایتا حاکمو چه فیصلی اوسی ایلت واغو تی شیطانانو تا شیطانانو تی چکم دینی اوسی و قد امرو او بتا حکم شیر دیتا ای اکفرو چنکارو کی بیهی ردی حاکم یہ دی قرآن دا داکار دی یهود دی او یهود او دا منافق دا ټول یو د غریب هغه يهودي او دغه منافق هغه مسئله چې کم نه راغلی و او بیا غو پیسلام هغه وله شولا چې کله پیسلام د الله پیغمبر ته وله شولا نه د يهودي بار کې منافق و دا پیسلام حضرت عمر زلان و توړو ځان چا غلې وله دا پیسلام موږ فقط يهودي و تو چې دا فیصله یې پیرا شوې ده نبی اسلام کړی دا آزمامه باریک کړی را حضرت عمر زهران خوې ښا کوټللو ترې راواغ واغ استا او دا هغه منافق نه څوک ته و غردو وی دا پیغمبر دا فیصله نورو زده ما فیصلہ هغه دای دا الله پیغمبر فیصلہ کړ دا ته په کې بیا چون چرake و يريد الشيطان او اد کې شیطان اينزلهم جوال دي ذل العالم بعيدا فا بیلارکی دو لوی سارا بعیدہ یعنی همیشہ د پارا دا یهود و منافقین و کارداری چه خلق بیلارکی و پسی بیلارکی اسباب دا زلالت آدگم رہے آدچه کم نورتا خیستا کی مستمرن الی الموت یعنی همیشہ آدکار دائی چه اسباب دا گم رہے آبا خیستا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَوْ قَلَ چُوِي رِشِدِ تَا إلا ما عسطه أنزل الله شرالي قلد الله وإلى الرسول وفيغمبرتا ورعيت المنافقين نتبوين المنافقان يسدون كأليبا عنك استانا سدودا فأوليدو سرا وستانا بخلقه لي أو كسما كذن شبهات بخلقه تغورزي فكيفا فسرن كي باي إذا صابتهم كالكورسيق ديتا مصيبتن سمصيبت بما پاسه قدمت للی د هم لا سنوردديسم مجاو کا بیا راشي شتاتا یا خلفونه د قسمونه کېبلله په ان اردنا نه چې را دنو زمنګه الله سان مګر دروغې سان هم د خص تووف او د پاه درروغې دا د خسم نو می کې زمنږ درروغې او د خصک سړی دا اراوه منږ دا غنو دا چې کله خپل کار به وکړو او پ کې به کامیاب نوشي پاد نه بیا باید دا چې خبر خبره کوې اوله دا کسان دی یاله الله پوګ الله ما پاسفی قلو بهم ک پهزو نهدي کري په آځو پس مخخواله ره دی نه وزه هم او نسیت کو دی تهقلله هم او ای دی ته انف هم په مجلسنو ردي کې قاولم بلیغا و نه اثر کوونکې قاولم بلیغا و نه اثر کوونکې د توحید بیان شروعو او د شرک ناغی رد شروعو کا د سنت اثبات شروعو کا او د بدعت رد شروعو کا او اثر کوونکې ها چا دلیل تاثری ری او مضبوطه مساله غو بیان کا دعت نه چا چونچره چون چر امين نه نه قاولم بلیغا و ان ا سركون کی و مارسلنا ان درال ایګل منګا میر رسولین اتو پیغمبر الا علی مگر د دې را پاره چا تبداري به اذن الله په حکم د الله باندي منګ پیغمبر چرال ایګلو منګ دې را پاره ایګلو چر پیغمبر خبره من لکی د پیغمبر اتباج کم دوی نو شي ن دې او د پیغمبر خلاف بشور وکړ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَلْكَثَرُوا إِلَى إِسْفَاهَ وَخِي ظُلْمُوا ظُلْم كړوي انفسهم د خپل ځانونو سره جاؤکا او راغلې تاطا فاستغفر الله پس بخنه غوښته وی د الله نه او استغفر له امر رسول او بخنه ولا غوښته وی پیغمبر د دې لپاره الله نو خا مخا مونتبو عبر الرحيم توبه قبل اون کې توبه قبل اون مهربان الله پر کلو کړو توبه ولا قبول کړوا او کژردی راغلوي نو ا د دې کې یو روایت چې کمونو نه اغاز کړکې او یې مدارک د نقل کړلري او هغه روایت په لفظ د قیل سره نقل لې قیل ویل شي ویلې ویل شي ویری چې سلرنګي د نبی صلی الله تعالی قبر اوی قبر او خبرخاته او وی جماعره پارا الله نسوالو که چې مات الله ګنوړو ما په انه خبرنه ولا پیغمبر आवाज راغي اورته چې تاسو ګنوو نه ما په دغه حالان کې داسې نه ده دې دې کې فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول د دې تعلق د حيات پیغمبر سره دی د پیغمبر د جون سره دی فاستغفر الله وستا پرله مر رسول <تصفيق> ب غخته د ال نه او بخه به غخته پیغمبر پی غمبر چې راغ پی غمبر ده او د خپله ګناونوغل قاې نه الله بدی ته بخه نه چب کولو وه دا چې مرات نه د غې چې د خبر خواته نه دی او حالان ک دا رو راوی دی حیسم او حیسم او حضر شیخ القرآن نور الامر قدو فرمائی امن عبدالحادی اثار ملمن کی دا رویت نقل کل دی او بیا په دی بانی کلام کل چد دی راوی حیسم دی نکا حیسم امن الحیسمی نفهو مجهول او مجهول لی او داغی پتن لگی او کنا بلسو داغا حیسم چد دی حیسم امن الحیسم ناغوی دا در اغجن فهو کذابون داغو در دی او کانا بلا حیثمی بلا رویوی نفهو مجهول اغا مجهول لی او ده مجهول رویتا اغیر ایس اعتبار نشتره او ده دی سند نا اغیر در تیری دی ظلمات اغیر ظلماتی تیری تیری دی, دی زکاقی بان کلام محدثینو پا اغیر سند ولی کل دی ده سندن اغمتنن نه روی سینره نچی ده یو رویتا مطن امسی نیی، سند امسی نیی، نم قابل قبول گرزی، او چر دغه دقنه بیچه کم نن راوالی، خود اخبال مدعا ثابتو را دا پار، چیر قبر اوری، بس دا خبر دا، قبر که اوری، قبر که اوری، ووری، ووری دن تی اوری، دا, دا خبره دل اول، ویزا، ستاب ایت منان تسلی علا غیرازی، چی تچا تا خبر که، آقای ووری، تد آقا آواز ووری چود دا, دا ما خبر اوری <تصفح> نو ویسه پیمانوایته ستاده ایت ماتشتہ چې ته او خبره لرې اته سوال کې خبره وری زناته او کو ته وریدو ناول خدار کنه او سمای ثابتہ نه سما ثابت ته وایسمه ثابت الغوا نه چې اسما ثابت نه سما سمابته ثابت اول خو ته اورل ثابت ته هغه چې هغه وریدل ته خبره ده بیا پدې اوې پدې اندنه خو جوړول بس ابیا وې نور لې زاتې شتام نورې زاتې د عقل دی چې څوک حاجل زیو نبی له صلوات والسلام رضې الله علیه شي نو ورته وایي دا پلان نه پتابانه سلام وایي هغه اوري دا او مې او مساله دا هغه اپدې کې خوخه خلک ځکه کم دنغه وردنندې چې څوک ایل زی علی ما هوای چې پلانې سلام کو اب پلان اسلام کو چانہ کلکل دی نور لیزا نو لیزا اند یو کتاب دی نو دا فقیہ په یو خبره باندې البا هغه عمل کیدی شي چې طاقیت دلیلی نکچره پدی باندې دلیل وسری نه بیا قابل عمل دا کچره دلیل دی نه د فقیہ یو عالم یو خبره بغیر دلیل منل دانش تر دی دانی چې ثبوت دی لَزَكَ عَلَاوِی فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا لَعَتَوًا وَبِرَّحِيمًا فَلَا پس نر دا چې خبره لیس الامر کما یزعمون دا سن نر ال کس چې تاسو دا وی کاوه چې مون کامیاب یو نا نا ور بکا ال قسم دې پرسته باندې لا یمنون چې دی یقین نه کړي حتہ تر دې پوره يحكمو کا چه فسرت کوونکه ورغریتا فیم اپاسکه شجر بینام چې پیخیږي پمن د دې کې د دې مینس کې پیخیږي اه معاملات عادی په کې حکم نه ګرځولې د دې ایمان نه دراولې ثم لا یجدو بعدین مومی فی انفسهم و جنخلکه حرجاً تنگساً مما نعرفسلینا قزې تا چې فیصله کړی تا ها اته فیصله باندې خوشاله نه دی یعنی خفيفه نه دا كامل مؤمن درې و يسلم تسلیما او قال کې دی بیا بیا وبیا بی استا طریقه تسلمي دانه چې او پیرو کې چې او پیرمه مول شو ما خمون منو کو دا بیره به کو نه نه و يسلم تسلیما او قال دی بیا بیا واللا ان کاتابنا او کچرې فرسکی من علی پهدي بانې او نختلو چې ووجې ان پهسه کوم یبل اوېخروج یا او باې من د کوم د خپلو کوررنونه مع فودي ب نوکه دا کار اللهقللیله منم مګله خلک په دی کې غړه مخیت کې ترغف اتباه سنتته ورکو نو دی کېي چې ک تا تا داو کمی شوي د قتلونه دا کار بنوکي ناوله اراवते ای دے چې ترغیب اله اتباع سنت مخ بیان شو ندل تا وی چې ترغیب سنت یو ور کا نده پیغمبر تابعداری خو آسان نده ګران نده نو کچر دا ګران دا ګران کار تاسو ته حوالہ کړه دا بکلو تاسو نه میچ دا ګران کار تاسو نشه کولای نه د آسان خو وکي کنه چې طریقه پیغمبر ده او تابعداري د پیغمبر د اسنان دغه بنعمل نه قسم کارول نه کوي نا نه کوي او د ګران کار حکم رتن دي کوي ځکه دا ور پښې روړ ما فالوه من دی بنو کول دا کار الا قليل من قليل مگر ل خلق ولو انام کچری دی فالو کول دا کار ما غ یو خنسیت کو تا پاقی لکان خیر اللهم ندعب غر دیل پارا واشد تثبیتا او زیاده مضبوط با په یقین کی و ازا اللہ آتیناهم او بدعو اخیوال کلومنگ دیتا من لدنا دفل طرفنا اجرا نظیما بدل اللویا و لها دیناهم او خامخا مضبوط کلومنگ دی سرعتا مستقیما پاقل هرنیق باندی اوې الله اسو کې تا دالو کې دا الله وررسولله د پې غمبر پهلهکه په د کسان معله ځنه ملګري دا کسانه ب ان عملله او چې سان کې د اللهلی پهې بانې می نن نهبي چې د پ غبراندي پ غبران بیالی ممسله چا کې دا اغله دا الله د پې غبرو منل تولگی که با اغیی سر پاسی و صدیقین و صدیقین او معا اللذینی مغکی ہوئی ثبت لب تواصل بی دعای صالحین دا شتا تواصل دعای صالحین شتا و دا اسوال که واع دعا که چا اللہ منگ در ایکان و, و او یا اللہ دان ایکان خلق چی جوندی رو اسوال که اللہ زمانگ باکی پورا پورا برخاو منگلابدو واو قولی واصدیقین آصدیقین من صدقہ ا بکل دین صدیق اگ چاتهوی چن طول دین تصدیق کڑی دانه چ سمن یسنه منی اگت صدیق کوی او شهدا اے آ شهدا دی یشهدو ب صحت دا غیر صحت چکم ننا تزدیق گوئی کئی نا دا سیدین گوئیو کئی اغتا شهدہ ہوئی وصالحین او نیکان خلق یکونو صالحان فی اعتقاده و فی عمله چه دی صالحان نیک پامل او پاقیدکی دی صالحوی تی صالحو دی تنوی چه زایر یو شانی او باتن اغبل شانی و حسنا او خیست دی ولایقاته که سان رفیقا فملګرتیا کی و دا کسان دا د ملګرتیا دی او دا د ملګرتیا لېف دی یو صحابي نبی صلی الله تعالی و अलैहि تشې ټوله لږه ملایقات نو شوي وی دا الله پیغمبر له زیات خپو ملاقات نه نو شوي نو چې کله وفات شوم زو له تاسو ور او چې ته درجه یالته به یو زما له اند درجه کې زما خو بیا زیات نبی علیه الصلاة والسلام ورتا دایت الوستو چنا دام سره د سالحین صدیقینو اغی سر با ملاقات وی بی. او بیا اغی دری طریقی دام بیو سرادو ملاقات اغو خولی یو اغی دادی چه دام بیو علیه هم السلام دا زینونا اغی روشندان با کلاوی دام امنان با تماشک یغی تا یو ملاقات بدی او دویم دادی چه دا نیکان خلق د انبیاء علیه السلام زینتا دا پار دا ملاقات بزیر او دریم انبیاء علیه السلام با دا پار دا ملاقات چه کم ده دین خلقون ادنا ته زینتا راجبا دا دری تریقی دا ملاقات د نیکانو د انبیاء علیه السلام سران <تصح> اللہ رز منگا استاسو نصیب وحسن اولائکا او داګه سانه کي ستدي رفيقه و ملګرتیا کي و ملګرتیا کي د نسره سو کلي ا اوس کوال شر توحید د سنت ملګری دا دنیا کي به موچت ترګي او آخرت کي به موچت نه چي دنیا کي د ملګری خراب دي او ناکار خلکو سره ملګری شوی بد دا سر نو بدمل او د ناکارو سره نو پاسې به ملتکینو مان تشابه به قامن فهو منهم چا سره د دنیا کي ځان مشابه کو کیا مته باغی سرم پاسې او کناکار خلکو سره تناس پاسې وې ځان ته بچوما نه شي خبره ده چې اج غدار ونه لند کینې نسغه په در بند را پریوځي نه شي بچ کېده او چې ګولدار ونه د لند کینې ناستې نه ګل په در باندې را پریوځي په نه کانه کار خلکو سره کینې ناستې د خوشبوې په درځي کنا مثال د غترو دي ډیران سره خواګ کینې ډیران بوې برازي او چې تر سره کینې نه کوته نه لګینې اتر بوې مدله در ونکان اولائکا دا کسان رفیقا خیستری پامل گرتیاکی زالک الفضل دا میرا بانی دا من طرف اللہ طرف دا اللہنا وکفا باللہ کافر یو اللہ علیم پویا پار سبان دی منسکو یا ایوها الذین آمنوا خوزو حزرکم فانفرو سباطن او انفرو جمیعا د دې بل قانوني بیان او اراده مطلب داو چې تاسو جهاد ته او ډلړلئ دل وزئ د دشمن مقابله وکئ په دې وځبانډي قانوني تنظیم ذکر کوو چې میدان ته او دا له دشمنانو سره مقابله او کې اوږې سره جهاد وکړي داوی د کفر طاقت او کمزوري کوي یا ایه اللذین امنو اے مؤمنانو خو ځواخلای حذرکم بچاو خپل فنفیرو پس اوځه سباتندلډلې اوینفیرو جميعا او یوځه ټول په یو ځای باندې او <groan> یوزبان دیو حضر بچاو ته وای آ بچاو واسله دا دانگی زغره دا نور دغید فر اسباب وسایل ذرایو خو خپل بچاو د دشمن نه حاصل کئ بیا وی ډله دل ډلوځه تاسو تیار شوی اسباب تیار شو فن فیرو پاس او زئ شباتن درډلې اوین فیرو جمی بن فیرو جمعیا یا ټول په یوه د دې وجهنه نبی له صلوات خیر او غره د صحابه کرامو د سلور دی خلفاء الراشدون اب بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ خیر الصحابۃ اربع خیر السرایہ تیم اتا اغور سرایہ اغا د سلوکسانو سلوکسان سلو سرایہ نبی علیہ الصلات والسلام جکم دی اغه بلی گلا سریه چ ورته وی داغور دا اغور د فوجنا دغی د دل نه اغا سلور زردی مئت الفین خیر الجیوشی خیر الجیشی اربع آلاف اغورا اغا دو فوجنا اغا سلور زرکسانو دستارا سلور زرکسانو دستا دا غور دا چې دا غین نه لی سریا چې د سلو کسانو اغور صحاب اکرامنا سلور داوله دشمن و یاری جگہ چ تعداد کمی ی نبی دشمن نه یریگی نه چ سریزی نه چغم کم دای دا دین تنظیمی کار لزی نه چګنه زی دانه چ یو یا دروازه وان چی ضرورت نه ملګرو کثرت پکاره د دې ځان لچ کم نه یو دغره نزد نبی علیہ السلام فرمایلی چی خیر صحابته اربا غر صحابه اکرامان سلور دی او خیر سریع مئتا او غر سریعی نا اغدو سر کسانو او خیر جیشی اربع ایلاف سالور زر کسان چه دا جیش این دا فوجان دوی زکوی فن فیرو دل دل او زی صبات این او سبات دلوی جیحات خو یو کسم کولی شی دو کسم کولی شی خود ده <coughs> دل کم ده اشاره ده ده صبات ده آواز ده نم ده ده زن لرابده صبات دل دل دل دل دل نبی علیه السلام چه کلا مدنیمو نوره تللل تب زیاده وی صحابه کرام چه کم ده ناغی بیمارشو نچه کلا تواب پیکا و گرد دلبا و بیت الله شریف تللل نو مشریکی نو دا دغه چې د تب والی رو دی کم زورشوی ری نو نوی علیه السلام و, و تاوی شابه او گرده پالوانی او که نو سلور گردشونو که پالوان دی سلور گردشان آقی پالوان دی زور او طاقت دشمنده چکم ندخکارک زرد در یو زیر آقا نو بیا یو زیو او کش رو دشمن طاقت نوی بیا دلو دلو دلو وین نمین کم او بیش کش تلی پتاسو که قامها <مشاو> ا <آسو> سكوچ بادتی خلق د جهادنا و اينه صعبت کوم کچره ورتیگی تاسو ته مصیبتن قال وایدی قد انعم الله يقینا احسان قد الله علی یاما باند اسلام اقوم مع شهیدا فاوح که جنوم دې سره حاضر دا چې کله دغی کنه تکلیف راشم امتحان منافه خه چې زنم د غځ ک کې زبم خو ک شو زخم را رسلو والله نه س به کوم او ک چروېږې تا ستا فضله میروبانې من الله طرف دا الله نه خام یقولاً نه خا مخوا دی کا اللم ته کوون بین نه او په مننه د دا یا لیتنی دا فضل من الله لیقولن نسرا دا یا لیتنی کونته ما هم دځه لگی او کعلم تکون بینکم و بینه موادته دا ځان لمېسکي جمله نو آیت دا سه والا ان اسابکم کچره ورسی کی تاسو تاسو فضل المربانی من الله طرف دا لانا لیقولن خامخ ویده سوی ده یا لی تنی کونت ما هم فافوز فوز, فوز نزوی ما ای اب سوستی مال را چه ویز دی سرا ما پا کامی بیلوی سره چه تاست فضل و رسی مالی غنی متلاست روڑه تاست رو رسی گی او فتح اومو می نده حای حای تیو گوت مروری اللہ سمروری حای چه دی سرا وی ما بم دا غصتیو که علم تکم بینکم و بینه مودتون لکا چنو پا منستا سکی پا مندکی موادتون دوستی دا سی دیزان چکم دن ناغرس فالیو قاتل پا سو دی جنگی کی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ کی اللزین آکسان سرای شرون الحیات دنیا چه غرکی جوند دنیا بالآخرا پا آخرت ومن یو قاتل چو جنگی دا فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ فاس اواجن لش او یا قلیب او یا قلم شو فصافناتیه نسر دے چور بک مندتا اجلن اسویما بدل لویہ وجہادو کو پ جہاد کننه وتو او دل دشمن ک او مسلمانانو ملګرتی او کلا ہا دے اغا ارڅو کی چللو پار یا دے د جسی په شکل له اومه د جہاد دی چر دشمن حالت روری او الکنا مخامخ دشمن لاورغه پډل د مسلمانانو کې نو ام چکم نن اجر ازوم دی <coughs> په دی وجبان دی ازکه نبی له سلام د سریم غوروال بیان کړه دی او دا غیج دا ډنه چې فوج دشمن غولزي دا ام چکم نن غوروال بیان کړه دی او سریه نبی له سلام سلور سوم ویل دي ار با می اتم ویل دي سلور سوا دا غی سریت کمنن هغه به ترده او ارو کې چې لړ الله ل اجر اقببولو ورکولش و معاکم او سشی تاسوره ووزت کې حکمت د جهد ومععلكمم او سش تاسوه لا تقاات لونه چې نهجنګږ في سبيله پهند الله کې وال مستدافنا او کمزورې من ن الررجې د سړونه وال صعی د زنناناونه والویلدانې د يقولوا ناوائدي ربنا اربز منغا اخرجنا اوباس منغا اوباس منغا من هذه القرية الظالمي دا دي خارينا چه ظالمان دي اهلوها خلق دا دي درانا في پرترا دشمن دلاصنا اعظم وزياتيري او اغا مسلمانان چه غير دي و چه غوي منغا خلاس كي منغا خلاس اللهم منغل سكماوين او ملگر سوک پیدا که چردی زین منگو بس و جعل لنا اگر من لرا مل لدن کا دخفل طرف نا ولین سوک دوست و جعل لنا اگر من لرا مل لدن کا دخفل طرف نا نسوئی را سوک امدادی و مسلمانانو فکار و غیل داری چودری که و پاسی د دشمن مخنوئی چه کم دینو او مسلمان چه هر زی کیوی هر مل کیوی مسلمان دید دا یورونه دی او پشان دا جسد واحد دی یو بدن دی یو اندام دار دیگه طول دی بدن خوگی یو مسلمان تا تکلیف رسیدل طول مسلمانان تا تکلیف رسیدل مسلمانان لغا پکار دی کنه چه اگه, اگه کزان سی ایسار ایثار او جذبه او قربانی را پیدا که علا مسلمان مسلمان برا دشمن مقابله که چې مسلمان هغه او ددن چه اگه, اگه, اگه باوی نه الذین کثان امنو کہ مومناندی یو قاتلون جہاد کوي فی سبیل اللہ و دین د الله کې والذین کثان کفر او چمن کردې یو قاتلون جنگیږي فی سبیل الطغوت ولارد شیطان کې فقاتلو پس جنگیږي اولیا شیطان ملګر شیطان سره ان کې شیطان بیشک چل شیطان کان ذعیفا د کمزوره بیا سجر بیا شپږ اصولو ی زواجر هغې چې کم نه نه بهیانول علم ترائ تاقتلیللهین نه کسانو ته له هم چې ویل شودي ته کو فو بند کېدي کوم لاسونه خپل اواصول بیانې د ځ کې شپږ یو چې دی تا ویللی شو چې بندکې لاسونه خپل دویم واقی الصلاة درست کومون درې وعادو ذکات او ورکې ذکات فلم ما په سر کله کوې با چې شو. علی عمل قې تعلودي بانې جهات اضفرې قم می دغه وقع اوړله پهې کې یخ شوونهناسه یې در خلکو نه که خیت الله په شان د الله او اشد د قش یا زیات په اره کې چې ورې جهادو کوي نستر کې په مرغې مرغې شوي او اکر بکر چې تاوی کې نه دل ته را منافق طول ټول مرله داس دی سخت د تټګ او قالو اوي د رنا اره به زمونګه ل مکه تختته علی القیتال تهی فرس کو منبانې جهات لوله خرتن نه ک چتهورستې کړیوي لولهخرتن م کېدي ل اله عجل ان قب نیټدي نظر د غرات نه او دا دغې کوو جهاد د راغې نه بیادارزو ګانې کوېدو یاله او د فرس کو یا الله کله غندروسته شې موږ خو په پیغمبر احمد تعاذ دنیا سکه د جنه دنیا قلیل دا ډیره لګه دا و د دنیا سکه دا ډیره لګه دا والآخرتو آخرت چې دی خیرن غوړه دې لمنه تقا په فاده چې اچېږي د الله نه د دنیا نه بیرغبتی ور کړا او ترغیب آخرت ته ورکو و آخرت پایدار دی دنیا ناپایدار ده اعتماد په دنیا و او په دولت بامه مکوا والاتو زلامونونه او زلم من کږې تا سره فله پ او اړو کې د کجرې نهته کونو او کمځ ک تاسو یو در کمال معته او او می تاسو مرک والا کو اگر چې تاسو اوفی بروج مشه ده پهغ بانغلوچو نهګچ کې بانغلو کې تاسو ناس هرته کې چې د مګ نه چې دی نه اګه څا هن نصیب ستاسي دنیا کې آب در لدرسيږي و اين ته سه بهم اګه چر ورسيږي ته تاس حسنه تن خوشالي يې وایي دي هذي الله طرف د الله نه دا اللہ ندا و اين ته سه بهم اګه چر ورسيږي ته تاس يتن تقليب يې دا دي هذي دمن عند کو طرف استان دي پیغمبر ته دسته کړې تمنګه ميدان تراوستو ک میدان ته مونږ د نوی راوستې ولې مونږ ځخمیان کې دوه ملګری به د مونږ مړه کېدل قوله پیغمبره کله نن ټول من عند الله طرف د الله ندی ولاد الله طرف رااله فمالها اولای فمالها اولای القوم فسيير دي قوم لرا علی کادونا نذيرنی یبقى هنا چ په دې لوي حدیثه په خبره و پویګنن نو قمک ل اقل پکشت دینا ما صاحبکا حدیثه معنا دی چې قرآن تفسیر مظهری په قرآن باندې پویګنه خپل پکشتینه ما سابک اچولسیګی تاتا مین حسنتهن سخوش علی فمن الله وداده طرف عدا الله نو غنه عام خطاب یعنیخه دا موږ پیغمبر ترې واده او ما سابک اچولسیګی تاتا مین سییتهن څه تکلیف سمسی بتا فمن نفسك نو دا دوجی دا عمل ستانه دی کله چې تا ته تقریبا ورسې امتحان ناشې او وای دا زموږ د اعمال وجه را دا زم ما عمل کوم ما نه بس ګناش وی دا غې د وجنا دا ماته را رسیدلی په دې وجه باندې وعلسناکا علی د پاره د خلکو رسول ع پیغمبر وکفا بالله القافید او الله شهیدا گواہی کول ک شهیدا خبردار گو چې کله د دا منصوب شي الله ته او نسبت الله ته شي نه دغه نه مراد او امتحان دی چې کله الله ته نسبت د سیئې او شي مراد امتحان او چې کله باندې ته او شي نه بیا مصیبت بیا ته مصیبت مراد دی. ځکه د اماله ووجي الله ت بعد د آن نسبت چې کم کوي نه پ دااکون کې دغې دی خو اسباب تیارون یاروون کې هغه انسان دی مایتی ه رسولا چاچتابېدارو که د پې پیغمبر فقد قد اتوا الله د یقین تاېدارې وکراده د الله په منطولله او چاچ مخواړو فمرس نهکه ی چاچ مخواړه د تا د پې غمبر فما نه کا بس نیلی گلی منگا تو علیم پتی باندی حفیظ آساتون که و یقولو نا ویدی تو آتون تابیداری پکار دا تابیداری پکار دا مبتدا حضب دا چه امرنا حکم شویده منگتا منگتا حکم شیر دی خبری خبر تابیداری پکار دا فیضا برزو کلاچ دی مخامخشی کلاچ دی لرشی منعند کادا خواستانا بیتان پتی مشوری کئی ب ته یعنی زهوره جوړول کوي د ځانه خبرې جوړي پیغمبر خلاف خلاب لکیي ب ته پټمه شوې کوي یا د ځانانه جوړول کوي فتون می نه هم په دی کې غیر لځې وا داغې نه ته قول چېویللی ته والله خدای پا ک کت لکیمه آسو یو بتون چېدي پټمه شوورې کوي په آره ځانو بسم الله وعلى ور دینه وتوکل زان سفاره علی الله وی ولا بندي وکف بالله او کاف ی ولا وكیل لازم دار بیا ترغیب الله قران تورکئی او زورن ورکئی چې د خنې په کتاب کې ولې سوچنه کئ افلا ایت تدبرون القران آیې سوچنه کئ په دې قران کې او دا الله کتاب کې سوچنه کئ افلا یقرون القران لته ونوي افلا یقرؤون القرآن دینه للی قرآن نه قرآن خو دې خلقلو لی او تدبر پکې نه کوي ځکه الله وی افلا آیت تدبرون القرآن آیې سوچ نه کوي په دې قرآن کې ځکه الله د سوچ د پار هراله غل دی تدبر د پار را غل دی کتاب انزلناه الیک مبارک لِيَتْ دَبَّرُ آيَاتِهِ وَلِيَتْ ذَكَّرَ أَوْلُ الْعَلْبَابِ سورة درشته درشت مسیح پارا کم دیر شمایت علی ما قرآن و کتاب و تدبر در پار را لگل دی په دیو جبان دی آشیخ الاسلام و امن قیم رحمت اللہ علی قصید نون یکی موی کنا فَتَدَبْبُرِ الْقُرْآنَ اِنْ رَمْتَ الْهُدَى وتدبر القران ان رم تل هدا فل علم تحت تدبر القراني وی علم سوچ قران کو کی نو علم هغه ور قران کړي راشد دي کړي سوچ افکارو کا نتا تابع وسې لارج کم دین هغه خولش فل علم قال الله قال رسوله فل علم قال الله قال رسوله و علم خو هغه دې چې پیغمبر ویله صحابه کرام ویل هغه ویلنه هغه ته علم ویل شي او دا غن خلاف او علم چې کم دننه لري آو, او بیا صحابه کرام کملار چیرانی ولیدنه هغه ایلار ده او دا ته هغه ته علم ویل شي دا نه چې تاش قران تلاوات من په مخه واغښته اوله آو ها دور ماوي یک د ثوابشته دي هغه خو چې هغه مل ثواب په تدبر کیره د دې سوچ کړه ناغه په بل کې نشته دا الله پیغمبر صحابه کرامو چا ویلي ها قال رسولو الرسول دا پیغمبر او صحابه کرامو ویلیدل قال الصحابه هم اول ال عرفانی او زکه خاوندان د عرفانو کنه د پویو د دا تدبر والو نه چاغې سره خپل دي نه غږه مونږ پار د پاره د لارې مشال او هغه پاګه باندې زمنګا آمد اذکری افلا ایتدبرون القران آی دی سوچن کي په دې قران کي والا او کان من عند غیر الله او کا دا قران سي طرف د الله نه بندجو کړي وي پیرجو کړي وي لوجدو نخا مخادي بمنته فيه طاقي اختلافا كثيرا اختلاف ډير او اذا جاءهم او کل چرشده تا امرون يوهكم یا خبر منه الامر د امن منه الامن دامن دا او الخوف یاده یری ازا به ندی خوری اغیلرا چې خبرو بل علماء منافقین بزره زر خوراک کړل دا چلو شو هغه چلوش صبر وینه کو نه نه صبر پکاری یا چې تاسو نقصان بوژنې به له له دا چلوش نه فتبینوا بدل کول پکاری نه الوی ولا ردوه کچر دی پس کول دا خبره إلى الرسول پیغمبر تا و اله له الامر منه او خاوندانو دانو د امر والوتا د سوچ وال اوتا منهم چې د دینه دي لعلمه الذين معلومات پکړي وا کسانو یستم بیتونو چې تحقیق واړې د خبره منهم چې د دې اوخيار انو ندي چې سوک عقل او تحقیق وکړتا ندي علماء د اوخيارنو باقی تا هغه څه خبره کړوا پدے وجبان دی او ول الامر نہ مرادو دیجے کہ ائ امام مجتہدین مراد دیخه تقلید چ گور سو ایتون دشتا صورت النحل کشتے صورت العنکبوت کشتری دازے کہ صورت النساء ک تیرشو صورت تیر شو تیرشو فتقلید بہنی ایتونا چوی تقلیدشتنا دیجے کہ مو اول ول الامر می ره دیجے کہ تنا مراد چ کم نه غد کدی او ویلو چ احکام عقد و قسمدی منسوسی دی غیر منسوسی ری نو هغه منسوسی هغه ته حضرت تقلید ته نشتا کم چې غیر منسوسی ری نو هغه کی مونږه دا خپل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جعفر عیدی هغه کی مونږ هغه ته محتاج او د هغه کی تابونه نو هغه شد د شهرګردانه ته جمع دارنګ نور او عادی اقوال پای کې راجمری د امام ابو حنیفه رحمته الله علی ناغشت دی د نه جګنشت دی وی کتابینشتری نشاګردان داقي خوشته کنه او اقوال داقي راجم کړی دي او خبره سیدا او چې تقلید نا پسې بند روان دی او اکثر دغه دلیل هغه د قران نه چې کم مسلې مستنبد کړی دا نه قران او حدیث پیش کړی دي دا غین چا تغیر یو خبره هغه نه د پیش کړی چې بغیر دلیلې <coughs> د دې وجنه نا علاوه لعلم هلذین یستنبتونه ملو ولولا فضل الله او کچر نه فضل د الله علیکم فتاسو ورهمته او رحمتو او رحمت الله لتبات مشیتان فمخاتس بتلی شیطان بسې الا قلیل مگر لقب پاتیو علکسان چیا غو بر شیطان ته به درینه وکړی ا تاسو به شیطان دوک کړی وای کچر قران او دا سنت تاسو راډو وې د علق چې کم بیلارشو پاتشو دیبه د قران او د سنت د تعلیم نه خالی و ځکه به شیطان په عملت فقاتل پسو جنگ فی سبیل الله پدین د الله کې لا تو کلفو تکلیم نشو ور کول الا نفسک مگر نفس, نفس تا و حرج المؤمنین ا ته زو مؤمنان په جهاد اصل الله او ی قند چالله ای کوفا ب ب ک بااصل ل نه تااق دا والله خدای پاکشدو سخ د بان پطاقت کې وااش سخ د تنکیله پس ذاور کولو کې من ی شپ او چا شفاتن حس نهتن بندهید یاکله ی ببدهپاره دصب منهاقی اي نه بیان د تویدی کلل ومن يشفعك بيانك شفاتا سيئتان بيان الشرك بيان الشرك يقوله يبقى درفع لكفله منا اسد عينا ددي وجنا عبد الله بن عباس رضوان فرمى اي ما مدارك داغنه نقل کړيدي چه ددي ف مطلب سره زه پوي كم چه شفاتن حسرتن مرا سري لا اله الله وزوید دوها سیئا او خلاب داقی اغسی دی شرک ندس شفاعت حسانتن مراد مسرر توحیدو او د شفاعتن سیئتن بیان د شرک وکان الله او د الله علا کل شئین پرسید بانی مقیتا تا قتل رون که ویزا ہوئیتو او کل آچی جوندی شئتاسو پی تحییتین کی دو سران یعنی پم مسائل توحید سره په بیان توحید سره په حیونه ژوند کې به آسان نه نه ورداغینه او ردوا یا برابر داږي حضرت شیخ القرآن معنا کیدیږي چې کله ست او ست ډیر خلک پیدا کړو تر هغه نه ډیر پیدا کا او کډیرین او ردوا برابر داږي ا دې مانا معنا چې کمونه هغه دغه را ا دانه احمد لاہور رحمتہ اللہ علیہ وقفل مشکلات کم نقل کړو من دا پل شیخ نزد کړو وای ذا حیتم بتحیته کال چې ژوند دې تاسو په بیان توحید و حیون ژوند کې به آسان من ازیت دغین او دوه یا برابر دغه ان الله بهشکا الله کان دے الا کل شین فسبانه حسیب حساب کوونکې نتیجه سره وتا الله الله ذات جل اعلی شتې بل غبییم داد کوون کې الله مګدغې واللا دی ل جمع نه کوم خا مخه تاسو لا یو ملقیامتي پر دقیت اللارې به في چېچک نیشتې پاغې کې ومن س د خوو اس زیات شتې من الله دا الله نه حدديسه په خبره کې فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حتى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَخُزُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا دې سورته کې سورته النساء بنظم سفارا آياتو آتا اتياده 8 النساء دری سیوہ پاول ایسا کی شپال اس احکام بیانی دل دپار دی صلاح در اقید چی در قوم او در اقید اصلاح و پسرازی نا شپال اس احکام اغم اخ کی بیان شل بیادویم ایسا کی اتا احکام بیانی دلو چه دیتا بین الرائی و الرعیت وی اتو احکام چا غیتا امور سلطانیم وی داد دا بادشاہ و در رعیت پامینس کیو چه کل بادشاہ اغا سیو و امرا سیو خلیفا سیو نداغو تابداری پا کار در رعیت توی تو ور پسی روان شای دا آتو احکامی زکرکول او بیا پا دریم ایسا کی مقاسد اربعو دریم ایسا پاقی کے مقاسد اربعو او یہودو منافقین اغیت زواجر ورکول لنبان ایسا کی ذریځ واجر مؤمنانو ته آشپک زواجر منافقینو ته و ندولس یهود ته په آخري حصہ کې بیعتل زواجر هغه منافقینو ته ورکول دارنګ یهود ته اشپک ورکول او پاغه فرقو بندهي پاغي ערت کوو دې تر کې فراط النساء هغه روانو دې تعلیم ورکی مؤمنانو ته او زورن ورکی د آیت کې جوا مؤمنانو د منافق د پاره خپل تنظیم مت اسنس کوي چې منافق اگر او اا منافق پیدا شو ندا کا بار ک دوړ لمه کېږي یو ډل شي اتفاق او اتحاد مخرب او ایزان لا او یو عقادت رګه دا لم سکه مرا مراځي فمالکم پس تاسو سولرا فلم منافقینا وباراده منافقان او کې فیتین چشوه د وړلې چا ویرا ضیبه مسلمانان دي کلې مګوا لدي چاوي نه مقابلې کلغاړی او جنګ سره کل غړيناله دوړلی م کېږي والله خ د ایپاک اررکسه هم بلارې کړړې دي بما پااسو کسبو چې دي کړي دي او توېدونونه آیا تا سر را د کوې انتهدو چې لاروښې من آ چاته عل الله چبه لار کل دي الله الله به لار کول دي اسباب د زلالت هغه ځان ته تیار کړل دي نصرتونه کوي هغه کع الله دی زکووی الله وی ما به لار کول دي الله به لار کول دي تاسو په لار کول منزل لله او اسو کو چې به لار کې الله فلن تجدا تبونو می لو دغه د پاره بیله سلار او تاسو با کې دوړلی ې م کېږي ودو خوش کوي لو تک فرونه چې کارو کې تاسو کماللهکه سررنګې کفرو چې دی کار کړی دی